Але не на самому пляжі, як у день, а на терасі пляжної кав'ярні, яскраво освітленої, тому дуже ошатної. Олена з Ірою якось заходили сюди попити, коли дуже припекло, і від палючих променів неможливо було врятуватися навіть у морі. У день кав'ярня мала простіший вигляд. Столики стояли пусті, а відвідувачі забігали на терасу в самих купальниках. Але тепер усі місця тут були зайняті ошатною публікою. Святкова атмосфера відчувалася навіть за межами освітлення кольоровими лампочками столиків і так і манила заглянути на вогник. Не змовляючись, дівчата піднялися невисокими сходами і ступили на дощату підлогу тераси. Тієї ж миті з біч до них прикипіло безліч палких поглядів. Тож дівчатам спочатку здалося, начебто в кав'ярні сидять самі південні чоловіки. Відчуваючи на собі пряму неприховану увагу чоловічих очей і не сподіваючись на такий прийом, подружки, немов мов загіпнотизовані, рушили через зал, а до них звідусіль полетіли запрошення. «Які красиві дівушки! Присаджувайте за наш столік! Дівушки, ідіть до нас!» Немов негнучкими ногами ліка з Оленою підійшли до стійки бару і зайняли чергу. Оглядний грузин, що стояв попереду, відразу повернувся до них обличчям і широко посміхаючись почав одверто розглядати обох. «Ходімо звідси», – шепнула подрузі Олена. «Що, дівушкам замовити?» – замість ліки відгукнувся Товстун. «Ні-ні, ми самі», – залепитала Олена. Е, я сам хочу. Як можна не почастувати таких лялечок? Та ні, що ви, не треба. Щоки в обох аж пашіли. Але Товстун уже робив замовлення. Два морозива, три кави, фрукти і пляшку коньяку. Віднеси, дорогенький, золотой столик. Здачі не треба. Блідий бармен з байдужим обличчям взяв подану Товстуну купюру, кинув на неї швидкий погляд і згідно кивнув. «Ах, які дєвушки! Чому досі не зустрічав таких красунь?» Товстун підхопив дівчат під руки і повів до вільного столика. «Сідайте, лялечки! Зараз принесуть коньяк, вип'ємо за зустріч!» Дівчата сіли на стільці і не знали, що робити далі. Підвестись і піти вони тепер уже не могли. Але приймати частування від цього товстого грузина, живіт якого так і вилазив зі штанів, а... Підна голена потилиця порізана жирними брижами їм зовсім не хотілося. Мене звуть Вахтанг, як кікабідзе. Товстун теж сів за стіл. А вас? Олена. Ліка. Коняк ударив обом у голову. Третьої чарки виявилося цілком досить, щоб усе навколо зовсім перемінилося. Море пустотливо хлюпало під самою терасою. Музика лунала весело і запально. Жителі півдня, що сиділи за сусідніми столиками, більше не дошкуляли їм своєю настирливою увагою, а Вахтанах не здавався таким уже бридким. Завтра приїде мій друг Зураб на своїй машині, повідомив він. Поїдемо разом у гори на шашлик. Гори? Шашлик? Як чудово! Анджеліка безтурботно риготалася і від знемоги обіперлися на руку вахтанга. — А твій зураб симпатичний? — О, а вже ж! Справжній джигід, Гірський орел! — Хочу побачити гірського орла! — Хочу гірського орла! Анджеліка загарцювала на стільці і повела плічками. Олена перснула з Ха, Лікусю, ти зараз сама наче пташка! Крильцями махаєш, щебечеш? Пташка, так, зрадів Вахтанг. Ти так сказала, пташка? Ах, молодець, слухай. весела дівушка. Виходить, завтра всі гуртом їдемо на шашлик, так? Де ви живете? Ой, а де ми живемо? Я вже й забула, де це? Ліка зворушливо усміхалася і хилила голову Вахтангові на плече. «Оленко, а де ми живемо?» «Там!» – невиразно показала рукою Олена і знову перснула. «Там!» – ліка випросталась і підвелася зі стільця, указуючи як полководець, напрямок до будинку. Потім гепнулася знову на стілець і просюсюкала. «А у котрій ми зустрічаємося вахтанчику?» «Ой, нам, певно, вже час!» Відразу помяталась Олена і глянула на годинник. Ліко за п'ять дванадцята. Мершті біжимо додому. Ну, конечно, конечно, заметушився вохтан.